Ipare Euskal Herriko izan etxe bizitza, garaio, alalanian, prikaritatea da nagusi. Gainera, gaztek, murrizketa politikak ederki pairatu behartuzte. Alde ekonomiko edo soziologiko azbestalde, gazten aukerak eta etorkizunari buruz, diagnostiko eta proposamenak egin dira. Beriziki instituzioen partetik, gazten iritzia ez baita usuen zuna, entzunditzaun mintzalarizien joana surmendi eta ortsi murua, baitute zerregan. Diagnostikoan eruztez behar dira bi alde bereizi, izi. Batutik da egoera oroko-horrak gazteriariek hartzen izkioen ondorioak. Ondorio hori izango litzateke prekaritatea bat maila ezberdinetan atxematen duguna. Ez, ez delako, behar genara ikasketa eta joan behar dutelako. Baita ere lan munduan per euskal Herrian gaur egun eh, ekonomia periferiko bat eh, dugu frantziak estatuarekiko egina adena turismoaren inguruan eraikia guneak egiten du lan prekarioa, sasoinekoa, e, gaizki ordaindua izaitea. Boinik aipatuko nuke iparraldean e, giren gazteiak badola potentzialitate handi bat, sinisten dut. Eta baita ere uste dut gaudela eskualde oso indartsu batean. Gure kultura eta e, eskualderan berriztasunagatik <laughs> segitzen dugu etxe etxebizteraren gaiarekin eta hor e, ba, bada espekulazio fenomeno bat eta eta orduan bertako gazteak zeltasuna dute hai energian eta lan egiten duten lekuan bizitzeko eta nik bukatuko nuke eh, erabakiaren aldetik ere pre prekaritate bat badela gaur egun ipar euskalegian eh, gazteek beresiki bainaurkoorki heldu dena ipar euskalegiak ez duelako eh, bat dela institucionalizazio horik eta beraz ipar euskalegiakoko erabakiak eh, beste leku batzutan eh, hartzen direlako Bainarena prekaritatearen ikatoen zen egin dut, badela bat egura horokokak ondori dituan Iper Euskal Herriko gaztean zat. Baina, gero hartzen baldin badugu uh, gazteek bereak zerregiten duten, bestelako irudibat uh, badugu segitan. Eta da, baditugula gazteak uh, sortzaileak direnak, gazteak uh, gai direna elkarrekin uh, lan egiteko, eta biziki proiektu interesgarriak sohtzen ari dira. Orduan, neruztez, bazteak, uh, gaztenaldetikola potencialitate sigarria ikusten dugu eta en beste eh, sakon du sakondu beharko da gero ari behera. Galdu ditugu eh, zeendako eh, gazteria eta helduen eh, arteko hainbeste distantzia, ez edo nola hori. Nik gustuz esango nukela heldu hoiei da, ez? Piskat hurbiltzea egiten ari diren proiektu hori. Nik gustuz iparraldean eh, ari direlan antolatzen proiektuik arahagarriak gazten inguruan eta gurbildu gu argira eta hile hurbildu argira benetan sustengo direktu bat ematera. Hori ikusi, aztertu eta sustengatu egiten ari dena egiten ari den bezala. utziz gazteari bere bidea egiten eta ebarra da ez harrastu edo um, nahasten bere bidean. Baina susten gatu zori. Nik hori dela garantzitsuna zen eta orain, orain urrun Urrungira baina urrun mundua mundu azken demoran eta, eta gu ere gure bizi moldea sekatzen ari Ezin gara hainbeste hain, hain kultur referenteak ez dira berdinak, beraz eskatzen duguna da, hor presioa egitea, presioa segitza egiten gure ahalmenak e, lortzeko eta ondotik gurekik, gure beharrei erantzuten duen politika bat eskatuz, baina konkretuki. Gaitasun behar haipatu da, lehenago main inguruan euskoa haipatu duen adibide gisa, agian euskoa adibide hon bada erakusteko hor astaprenetik gazteak baina adinekoak ere partea idde ziren eta hor behaz gaitasun elgarbosak bat izan da ta agian hori eskerda ere beholako eragin hauken, efe praktiko mailan. Baina ikustot goza ez duela e antzi behar eta behar behar behar antzi dugu. Ipatzen dugu beti zulo bat dela, heldu eta e, gazten artean, eta nik uste dut gaudela Euskalde batean nun transmisioa oso berezia den, eta oso garrantzitsua den, eta denak horrez kostiette garela. Beraz, hor dugu abantaila bat Euskalduenek. Iparaldean, transmisioari atxikitzen diogu, eta nik uste dut elkarlanen garela. Nahi zulo bat egon zulo hori dator mundu aldaketa ikaragarria e, pairatzen ari garelako denak, azkardua mundua mila aldaketa, baina nik E, kontaktu oso zuzena dut, e, jende heldu zahar eta txikiagokoekin, eta justuki behar bada gure eskualdeak ordua bantaila bandi bat. Heltzen garela naturari eta errespetua diegula gure ondorengo, gure aurretik egon diren oiei eta entzun nahi degula. Eta eusko horren adibidea da, elkarlaneaz, eta badakitek gehiago, eta gu duguna da, espontanea didea, Sor, sormena eta gauzatez dena antzi behar ez dakigula bidea nola den, beraz, ez dira bel urzatzen da ikkoienttzia oso abentur osa da. Bi maain inguruen ondotik entzulekin jaxueman aberatsa izan da. Hizpiritu kritiko eta zogotzak bai zirenmahainain bialdeetan. Espero dezahun mintegia ez dela hortan gelituko. Idea initza bitira eta Agas interesgargiak. Agian ohizpaitzen gogoetak teoriatik praktikara pasako dira. Bena hori, geruak egain,